E eh, tamara naiz, eta jant, eh, nire baia jantokia da. Eh, gaurak ungo gura zoen, asko alamendetan dute, baiak, baiak eta aizik kapoan aiz, egiten dute. Eta orduan daukate denbora, gau mei etxean eh, jatea emateko. Jaten emateko. Orduan eh, jantokietan nire eta gau megeiago daude. Eh, nire ustez, eh, jantokia anumea usteko artea una peta daude. Jalde horna, horna gira, ba, etxetan e, ahir nahi dutena normalean ahir nahi dutena jatentute Egon horretan indago tokatzen basaie, eta ez basaie augustatzen, ahir zaten ez dutela nain, eta amagusten gauza bat egiten dieteko Eta horri jantokietan ez dakartatzen Egon Egon gako itxan menua daukate, eta jordatutea gutai da. Beste alduon bat da eh Hartokietan eh dena eta beru nagusiak bienean eh dute. Eta hori ona da bere dieta ondo gramateko. Egero nire ustez alde txarran daude e, Alde txar bat da e, Batzutan jaltokitan daten duten duten jendea Txalto e, portatzen daumeekin Eta ba, hain espesa bati Ba, dena bat egun azkar edo jotzen diete eta gauza hori Eta Gero, eh, nik uste dut etxea bostatzen den janaria hobea dela eh, jantokitan dena baino. A ber, edoia, zuzen. Gero bigarrenik, honegoseke kontratatu. Experientzia berriortan ez dauka ni, umiak eramaten eh, begi dut etxea e, dut eh, obe dela etxea baskara baino. baina esateko gaurreko hoa leo berciko eh zera oke eh dagoela zen eta eh guraso ebi e laride bentu propria da bueno eh atorietan ezkitzen den leguma horretakoa dalan ezatzen eta umeak beresz e baskaltzen ireste minutuen O harrotuko, oraitze eta espero. Eh,